A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim Bismillahir-Rahmanir-Rahim Taha Ma Al-Qur'an l'teshqa Illa tazkireta l'men yakhshaa Tenzila m'men khalqa l-ar'd wa sama wa ti l-aula ar-ra'manu ala l-arši istawa l-huma fi sama wa ti wama إِن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام والسلام والرسول الله وعلى آله وصحبه الجمعين U zahvalu Allahu džanašanu salovati njegov minjanika Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala njegovu častnu porod sva sahabe i sve Allahove iskrihne novove do sunnjega dana korisim priliku prije svega bez bezboj puta da se zahvalim Allahu džanašanu koji nas je prije svega uputio da ovakve stvari radimo molim Allahu džanašanu da nam ukaboli ove ovaj radnje oko ovog iftara i od početka ovog ramazana ibadete koji smo radili ono što ćemo do kraja ramazana od ibadeta s Božom pomoći učiniti da nam bude kabul ako bude grešaka molim gospodara, gospodara da nam se smiluje i želim da vam se zahvalim koji ste se pojavili ovdje na ovom iftaru noćas družajući se Normalno bilo kakvo druženje radi Allaha nezamislivo je, a da se ne spomene njegova riječ ili riječ njegovog minjenika Mohamed Mustafa s.a.w. Ono što mi posebno zadovoljstvo čini jeste i predstavlja jeste to što smo ovdje pod vednim nebom i što Od toliko gračaničke, da tako kažem, omladine, nadam se da vi koji sedite ovde, koji ste bili noćas na Iftaru, da ste vi ona elita koja je svjesna svoje zadaće na ovom svijetu. I nadam se da vi računate da samim tim što vas je Allah Dželšanu dao da zadaću koju vam je na ovom svijetu kao, kao emanet ovaj, ostavio i dao e, nadam se da se svjesni da i morate da tako kažem iznijeti. Ovaj kuranski ajed iz sure paha početak sure paha koji ja često ravim e, to je jedna od stranica koju kad sam naučio naprav nikad više nisam zaboravio a to se malo kada ovaj, dešava sa kuranom jer je kuran takav da se Jel gubi koga ne ponavlja. Kažem, je ovaj početak kur'anskog ajeta meni je u životu puno puno rekao i želio sam noćas s njim da počnem. Allah Žešanu, obraćujući se prije svega Mohamed Mustafa s.a.v. ovim kur'anskim ajetom svima simanama, kaže Taha, a onaj ko nije čuo Taha je ime koje je Allah Žešanu dao svome miljeniku odmila, jel tako, kao što i mi znamo svome djetetu i svome draže da dat nekako u, demonit, u demonitivu ili nešto nešto što nama pane lijepo na um da bi nas to približilo, jel samoj osobi. I ovom kraticom za koju niko ne zna šta znači Allah džanašanu jedan tefsira, kaže se da je to ime koje Allah džanašanu dao Mohamed Mustafa sallam sellej pa se obraća Izrael njemu. Mohamede Neu, ma an, ne, ma anzalani al-Kur'an ne objavljujemo ti Kur'an da se mučiš da ti bude teško. Illa tadhkiratan te te liman jahša nego radi opomene onima koji se boja Allaha džellelahu. Allah džellelahu -đanšan. ovom našem plemenitom, lijepom, dragom mjesecu Ramazanu da se obavijeste u onom Kur'anskom ajetu koje ste svaki dan čuli ili na radiju, ili na televiziji, ili sa hudbi, ili sa bilo koje predavanje, da je osnovni smisao postao tako da stremimo bogobojaznošti i da se s njom naoružamo. To je da se koliko toliko približavajući ljudima iste kategorije Božem pomoći približavaju na ovalšanu. Što se tiče... Naše Bosne, naše omladine, ono o čemu bi možda najčešće i najviše trebalo pričati, bojim se nekad da se slažem sa, nekakvi, sa nekim našim dajama, da s obzirom na ovakav haos u toj kategoriji ljudskog staleža u Bosni, da omladna Bosne, da li će na sudnjem danu imati, mislim da danas ima dosta dovoljno razloga i isprika da im bude opravdanje zbog toga što su onakvi. Mi smo vrlo često ovako strogi, najviše prema drugima. Naročito neko ko, te, ko tek uđe u vjeru, pa bi želeo, želio da sve ono što on osjeti da prenese na drugu, pa ta kritika nekad pređe neku mjeru. Ljudi nekad zaboravljaju iz čega je Bosna, jeli izašla stara juga, prije juge, sistem koji je vladao i tako dalje. Ljudi nekad zaboravljaju ko je odgajao današnje generacije koje, kako meni jedan doktor na jednom, uh, na jednoj hitnoj posjeti, kaže, odumiri nam, nestaje nam omladina. Vi ste, ako bodo, inšala dokaz i garancija da ova konsultacija i nekakav uh, nekakav Alarm ovog doktora ne bude istini tako bude. I ako je poslanik, salam rekao, pomognuti sam omladinom, ko je čitao Kur'an, mogao je doći tamo do Suri, peći na di Al-Lashanu, izravno spominje jednu grupu mladića, pa kaže, Nahnu nakusu, sve du bila, nahnu nakusu bima... Nahna na kusa, alilike nebemo bil hakki innom fitetm amenu bilabil vazid nam huda. Mi ćemo te potanko oba o toj grupi Madića, to je bila istina, bil hak. Oni su vjerovali u svoga gospodara, aj sad paste ovde jedan ritam objavi, slijed objavi. Oni su vjerovali u svog gospodara pa smo i mi uputu još povećali. Neće niko brata i sestro, na ovom svijetu stremiti lagu, a da Allahu al-reshanu njemu neće više stremiti. Kako se kaže tamo u hadis eki cu. Komi se približi za pedalj, jamu za rukohvat, za za za lakan. Komi za za dođa za jamu uh, uh, brže kod idete. Uh, ko ide pješi pješi se gospodaru Allahu al njemu trči tako dalje. Slikovitan jedan slikovit jedan prikaz Allahove milosti i želje i Allahovog uh, stremljenja da što više Allahovi robova bude bude u, u, uputi. I ovi mladići koji su više od 300 godina bili u pećini koji Allah Shanu ovaj jel e, oživio nakon 300 godina su svojevrstan dokaz svakom mladiću da i će bit u svom vremenu od kategorije kao što su ovi momci bili koji su vjerovali svog gospodara Palažanu pa povećanio u putu jer će biti u kategoriju komalnašano neće opšte spomen spomen ostaviti ni kod e, svoje zajednice ni kod svoje rodbine a komali a komole svoje ukućana i tako dalje Ono što je ovako kritično i što bi se trebalo spomenuti danas drage brate i sestre jeste korovi koji su nas dobro dobro obuzeli Ja i ti samo ovisno od toga koliko smo iskreni Priznat ćemo da ti korovi nas sve više stežu, osim svjesni. Osim svjesni koji redovito okopavaju i čiste korove da bi pravo sjeme moglo doći do izražaja. Vi znate da ne postoji nijedna njiva gdje korovi nisu očišćeni da može se u nju nešto, nešto pozitivno zasijeti. Ne postoji bolja njiva, ne postoji bolja oranica u koju se nešto još može posijati od mladog insana. Mlad insan bi trebao biti na iskvaren. Mlad insan bi trebao biti onaj koj, kod koga GPC nije poremećen, razumite? Kod koga one, one, a, a, nekakva relacija između Boga i njega nisu pomerene i ta ta konekcija. Zato Ono što Ja osjećam ovde posebnu uhavi jest da sigurno ovda niko nije došao zbog nekakvog svog razloga. Niko nije došao ovda ni da se jel najde nešto diftara, ni da nešto priušti nešto od onjaalsko i tako dalje. Došli smo svi samo radi jedne stvari. Nas, a poslanik nas alejhis salam obavještava da su to džennetske bašte, da su to mjesta gdje se jel okupljaju meleki i donose dogu i selavate na one koji se koji se okupljaju radi Allaha šanu. Spominjući Allaha, dali li je da li sa ovim, dali li sa onim, uglavnom samo je radi jednog nijeta. U tom smislu. Allah poslanika ales salam u jednom hadisu kaže, najdraža vjera Allahu je ona koja je čista i koja je toleranta. Ona koja je čista, zato spominjemo mladinu. Omladina nije imala vremena da se ishvari dotle da je srce zablindirano, da je stavljen katanas, kako Kur'an kaže, misle li ljudi o Kur'anu ili im je katanas stavljen na, na, na, na srce? Jel ti jasno zašto neko ne osjeća uputu? Zašto do, do nečijeg srca ne dolaze riječi Allahove i njegovog poslanika? Samo zbog jednog razloga. Samo zato što je ekina na njegovom srcu, zato što je katanas. Imaš jednu garanciju, zato što si došao ovde kao postač, da te ekine, tog katanca nema na tvom srcu. I to je garancija da tvoje srce, ako još nije dopročišćeno, da ga u svakom slučaju druže se sa boljim od sebe, ako boda, inša Allah, moraš da dovedeš u zavidan položaj. Ja vjerujem da ovde ima oni koji sami sebe kude. Kako Allah drnšanu, Kako kude? Kako Allah dženšanu se kune dušom koja sama sebe kori. Vi znate onog za ilčan na koji je 70 godina bio i badetu i tražio da mu se nešto, jel tako? A, da mu se u dovi nešto kabuli pa nakon 70 godina i badeta nije doživio da mu se to ostvarilo, obistinilo. Pa se ukorio. Pa se ukorio. Rekao da ima ikakvog hajra u teb, Allah bi ti nakon 70 godina i bareta dao ono što si tražio. Neko kaže da je bilo usnu, a neko kaže da je melek došao u poslaniku tog vremena i rekao Allah dželšanu ti poslao objavu eh, Haberda tom i tom insanu koji je to i to uradio, kažeš to što si se ukorio bolje od 70 godina od 70 godina i bareta. Zašto ovo pričam? Allah posanika alaih sallam u ovom hadisu kaže da je Allahu najdraža čista vjera. Imaše, brate, parametre za tu i sestru. Kako posjedujući? Gdje je vjera? Kaže, posanika alaih sallam, vjera je ovdje. Šta posanika alaih kaže? Gdje je Allah posanika Kako Allah posanika čovjeka gleda? Gleda u vaše srce. Da li razmišlaš o tome? Da li su se obavili korovi oko tvog srca? Kako će se Efendija obaviti korovi oko tvog srca? Ima zavisti u tvom srcu? Brat? Ima li mržnije prema tvom srcu? Znaš šta Azreteja Iša kaže? Onaj ko ima loše mišljenje prema svome bratu muslimanu, ima loše mišljenje prema svome gospodaru. To su nekakvi parametri. Korovi oko tvoga srca jesu bolešćuge srca. Ono što ti nisi ni svjestan. Ono kad se desi nešto lijepo o tvomem bratu, A tebe nekakav, nekakav zor, nekakav pritisak ovaj opali u prsima ili u glavi ili se lice po crveni itd. To je znak da su ti korovi obavili tvoje srce i da je alarm se uključio za tvoje srce, za tvoje stanje, da se mora očistiti. Ne postoji bolje mjesto, način i vrijeme za licni remont od mjeseca Ramazana. Kakav je pendija remont? Jesti. Remont od ovih kvaru, obrati. Ono što ja i ti svaki dan trebamo popravljati, najbolji način da se dopopravi, da se novi dijelivit, tako kažem, u svoj, u, oko svog srca, u, svoj, u svom tom duhovnom polju ovaj ugrade, je mjesec Ramazan. Mjesec Ramazan. Mjesec kada prvu noć ustane, pojavi se melek i kaže oni koji čine dobro, koji hoće dobro, jel, Priključi se oni koji činje zlo, jel, neka, neka, to, neka to ostavi u tom, u tom smislu. Mjesec u kome se, jel, sva vrata džahnemska zatvore. Mjesec, mjesec brate i sestro, ja sam neki dan nazvao, kada sam imao jedno predramazansko druženje, mjesec planetarne, planetarne, a, kako sam to rekao, planetarni olimpijski gara. Neko će to, znači, fendjel to malo previše, a ovaj slobodan nije, brate. Mesec Ramazana je svojevrstan svoje e, svojevrstno svoje vrijeme e, utrke u dobrim dijelima. Da li ćeš u ovome ili u onom biti dobar i da li ćeš se više koristiti zikrom, da li na filama, da li sadakom, s onim cimeta Allahu džalalushanu najviše da tako kažem, ovaj nadojio i ono što ti je k srcu najviše, to ćeš verovato najviše i upražnjavat, ali je Ramazan najbolje, najbolje mjesto, vrijeme i najbolja njiva kad se sije, a ja kažem i danas sam to htjeo da ponovim više puta, omladina je najmječ, najbolja njiva za usađivanje najboljeg sjemena, a to je upute a to je dobra, a to je morala i tako dalje. Ja ne znam, brate i sestro, jeste li svjestan Šta znači da ti srce žudi za Allahovom ričju? Da ti srce žudi da slušaš posanika? Ja ovako imam običaj rečka kad čujete negdje da predavaš negdje dolazi. Nemojte govoriti dolazi haso huso od ovaj dajja ili onaj dajja. Nego idem da slušam Allaha i njegovog posanika. Allah džanšanu kaže a za ima boljeg od onoga koji poziva Allahu voj vjeru? Šta se iz toga može još ovaj zaključiti? Ko je posle njega bolji? Onaj koji sluša toga koji poziva ovaj, Allah ovijed. E znate tamo događaj gdje Allah što spominje ovaj, jednu, jednu grupu džina kada su došli. Ovo ovaj, je srefna ilike nefere mila džini jeste milo Kur'an. Je znate da je Kur'an i njima objavljeno tako pa kada su slušali Kur'an otišli su svojome narodu da ih ne obavijesti od onome što su čuli. U drugoj suri kaže kuluh ya je ilayya nastamna fermil jinni fakalna sami'na qurana najba kada su slušali Kur'an, rekli smo svom narod došli pa rekli slušali smo zadivljujući qur'an a ovi su došli i rekli hej narode slušali smo knjigu koja je objavljena posle Musa alis -al koja je uputa istin i pravu me putu Pa kažu, ja kao me na Eđibu da jela o narode, naš, odazovite se onome koji poziva Allahu. Kome se danas vraćaju ljudi, odazivaju na najviše. Svojim tagutima. Jesi se, se dobro pročistio da nema kakvog tagutića u tvom srcu, tamo da si ga negdje da si ga posijao, da si ga stavio tamo u nekakvu rezeru, ne Bože. A šta bi to ofendija moglo biti? Savremeni taguti. Auto me olema danas najviše priča. Vi znate braćo da muslimanima godinama prolaze onaj namazi zbog utakvica, zbog serija, zbog filmova, zbog igrica. To su savremeni taguti, savremena božanstva. Ne postoje više, više centri gdje se izgrađaju, gdje, gdje se izgrađuju, e, urađuju klešu neka božanstva poput od kamena, drveta i tako dalje, osim u trćanom nekakvim istočnačkim ili vjerama. Ne, vrati, neo, neo taguti su ovog, tijet, ov, ovog tipa. I ono što ja i ti učeći kroz svoju vjeru, sigurno ćemo doznati jest koji je to princip šetanskog lanetula, la ali i današnjeg pristupa, prilaska tebi i meni, tvom i mome srcu. Allah, poslanik, a.s., hoće da povežemo ovo s jednom stvari, kaže, draže mi je da udovoljim potrebi jednog brata muslimana nego dva mjeseca da ostanem u itikafu. Draže mi je da udovoljim potrebi jednog brata muslimana nego dva mjeseca da ostanem, da ostanem u itikafu. Šta to, šta to dra drage brate moje, znači? Znači da islam je vjera brastva. Da tvoja vjera zavisi od tvog odnosa prema meni i obrnuto. Islam je vjera univerzalnih vrijednosti. Kako je pendija? Najbolji musliman je onaj koji želi drugom što i se. Najbolji vjernik je onaj koji želi drugom bolje nego sebi. I tako dalje. Koji je najbolji musliman? Najbolji čovjek onaj. Od ruku i jezika i očiju i, i nogu su serbe drugim muslimani. Je znaš, brate, na ovom svijetu kad ćeš biti rahat. Jel te iko pitao koji je modus i koja je formula za rahatluk na ovom svijetu. Ima njih više. Ali u ovom hadisu, Allaho poslanike ali se sve lom nekao, je, tebi za rahatluk na ovom svijetu. Nećeš biti rahat sve dok drugi ljudi ne mogu ne budu o tebe rahat. Nećeš imati direktnog pomagača Allaha dželešanu sve dok se ne budeš brino za brata muslimana kraj sebe. Ona je hoće da mu Allah ustrostruči. Postoji tačni modus i sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve Ona je hoće da mu se već pravi u džennetu kuća. Nek posudi bratu I ne kaže gospodaru ja mu oprostio jer sam čuo od poslanika ili salam onaj koji oprosti dug da mu ti sagradiš kuću u džennetu. Masuz ti tvoj gospodar kuću posebno sagradi u džennetu. Zato Allah poslanika ili kaže volim udovolit potrebi muslimanu kad mu je potrebno nego dva mjeseca biti u itikafu. Pazi, nego dva mjeseca se posvetiti Allahu. Dobrovoljni ibadit i tigad. Mi smo, jel tako, vrlo često u prilici da kažemo da ću sve od sebe za to i to? Znate šta su bili ashabi Allahog poslanika, kad je ovo u pitanju? Ovo nam je vrlo bitno. Vidjet ćete zašto. Na kraju ću reći. Allahog poslanika ashabi nisu govorili da ćemo sve od sebe. Oni su dali sebe za vjeru. Oni su sebe dali za, za brata muslimovani. Kako kaže Hasan al-Basir, u moje vrijeme se smatralo škrtim čovjekom onaj koji posuđivao. Pazi ovo, kod nas je škrtko ne da, jel tako? Ali u vrijeme Hasan al-Basirja škrt čovjek se smatra onaj koji posuđuje i čeka da mu se vrati. Nego se u naše vrijeme, kaže Hasan al-Basir, jel pomagao, brate, muslima. Zato postoje stepeni imana, brate i sestre. Postoji da ti ovu čašu vode ne smatraš svojom, ako je to izvor u tvojoj kući, u, tvoj, u tvojoj njivi, tako daj. Nego ti to smataš i tvoju i šefinu. Pa kad bude ti još veći iman, onda smataš da nije ni tvoja ni šefina. Nego da je Allahova. A kad onaj budeš još većeg imana, onda se svim druge spoznaje poznaj dešal. Znaš kakva je borba između, u, u, kod mene i tebe u, i kod tebe u čitavu života. Da li ćemo za, za nijansu podigniti iman ili ćemo biti inertni i da on spusti Iman nikad ne stoji statićan, nikad ni. Uvijek il se spušta, opada slabi ili ga jača. Dok prođeš čaršiju ili ti se pojača iman ili se smanji. Kako je, fendija? Jer s petkom ko dođu u gužvu, u ljetno doba, sve ono što vidi, ili će mu se pojačati man, ili će zikr čitao vrijeme dok prolazi, ili će izgovarati riječe stakfirla zbog onog što vidi, ili će dobiti za muslimane i muslimanke zbog onakvog prizora koji vidi, ili će pretvori se u životinju, pa će se naslađivati tip tavom om onja dok dok prođe il ćemo se iman pojačati i smanjiti i oslabit il ćemo se il ćemo se il ćemo se pojačati Allah posanik Alessa selam u hadisi kutsu kaže da Allah dželešano kaže kome spomene evo poslušaj moje brate drage sestro nemo zaboraviti ovo je vrlo bitno neka se mi osjetimo bezvrijedni A šta će mi, mi ovdje nešto čaprkamo s nedljom Adakšama da se. Ne ne čaprkamo, mi radimo naju zvišeniju stvar na ovom svijetu. Mi se sastajemo radi Allah ovdje. I ovaj susret nije ni zbog čehove drugo, nego samo radi naju zvišeniju stvar na ovom svijetu, a to je zadovoljstvo, zadovoljstvo naše gospodara. Allah Al dželšanu hadisi kuciju kaže, kad me moj rob spomene u sebi i ja ga spomenem u sebi. A kad me moj spomene rob u društvu, što bi mi rekli obejani, na glas, i ja ga kaže Al-Ađanašanu, spomenem u boljem društvu. A znate gdje je prednost tvoja i moja ako si spozom gospodara? Prednost vjednika, nadam se koji ovdje sjeduju, slušaju, je u tome što sve što radi na ovom svijetu, radi zadovoljica svome gospodara. To su ovi momci ovde avaj, sakupli ove stolove, priredili, ne znam nija, eto, bilo je tu zameta. Niko od njih neće dobiti ni jednu markicu. Naprotim, morali su tamo kupiti ovo, ono, možda, dok su došli autom, potrošiti se i tako daj. Zato Allah dželšanu kad govori tamo da vjerni, da nevjernici vole ta guter, onda kaže vjernici daleko, daleko više vole Allah dželšanu. Blago se onom kod koga se upali ta žedavica imana. To ne može niko uništiti. Kako kaže Hasan el Basri? Ovaj, Rebni Tamir Ametulali, on je bio dosta i proveo onaj u zatvoru. Kad govore ono što je najbolje u mojim prsima je. To mi ne mogu oduzeti. I kako kaže Olema? Kada bi bogati osjetili ovo što mi osjetimo, jel? Učeći, studirajući, tražeći nauku, kaže sablje bi podigli, jel? da ovo osvoji. a to se ne može osvojiti. Zato se vjera ne širi ovaj, silom. Ni jedna vjera se ne može proširi silom. Zašto? Kad ti umriš, šta se desi? Ukupamo te koji svakog cuku i nešto što niko kod sebe ne bi ostavio je tvoje tijelo. Nešto na, na što se svim izgražamo. A ono što si ti je otišlo negdje drugo, I ono što ti treba da uzgaja, odgajaš i paziš na u svijetu, jeste to što će otići. Kad osjećamo ti ruku, izbijemo ti oko, osjećamo noge. Jel otišao dio tebe? Nije suhano. Ti si nešto drugo. Ti dok ne budeš spoznao ko si i šta si i gdje si, nećeš na u svijetu ispravno ponašat se. Neće ti biti jasno ovo da Allah šanu kaže, I ja ću ga spomenuti u boljem društvu. Kakvom boljem društvu? Jer znaš, brate, haso i ti huso, koji nisi, koji je kakav daja, koji nisi, koji je kakav hairlija, kad kažem hairlija, ne dijeliš, nemaš te mogućnosti, da možda te svaki dan i noć Allah dženšanu sa džibrilom spomeni. A moj rob haso je maš dobar. Allah najbolje zna kako spominje svoje robe. Malo karikira, da mi je Allah opastu. Za takvo jedno spominjanje je vrednije, jedno takvo spominjanje vrednije nego čital Dunjaluk i sve što je na njemu. Ali zato treba ova žeravica. I sada još treba. Ono što je vrednije od najvrednijeg na ovom svijetu, najvrednije na ovom svijetu je uputa, je tako? O tome nema priči. Ali kad se kaže o dunjalučkim nekakvim sposobnostima, najvrednija stvar koju ti Allah može dati je sabor. Da izdržiš do kraja, brata. Da ne botališ ono što si napravio. Da se ne pokvariš dok ne dođeš do cilja. Da ne odustaneš. Dato Allah šanu kaže abir, haki, abir, Oni koji preporučuju samo istinu i oni koji preporučuju samo izdrži. Izdrži, brate. Izdrži. Polako. Tiha, br, tiha voda brda valja. I tako dalje. Zato vrijedi živit moj brate i sestro za ovo. Da te Allah žalšanu, spomene spomene u društvu naj najodobraniji bića a to su a to su meliki. Koga ti najviše spominješ brat? Koga ja i ti najviše mezetimo? Najviše sebe mezetim, najviše sebe spominjem. Bojim se da ta da taj karcinom duše, da taj karcinom srca. Mnogi neko veću, neko manju zehru imamo kod sebe. Oni najbolji, oni samo Allaha spominju i Allah poslanika, sallallahu Oni samo o njemu pričaju, samo se njime driče, diče. Šta Lašanu suri duha kaže? I puno, puno blagodatima svoga gospodara priča. Najčešće ja i ti o sebi pričam. Najčešće najviše sebe volim. Koga spominješ najviše u dovi Sebe, svoju mater, babu, djecu, eventualno dragana, na dragu i tako delo. Ja znaš brate i sestro da postoje momenti u danu, u svakom danu kada se dova ne odbija. Ramazan na stranu, u Ramazanu ne odbija se nijedna dova muslimanu. Al svakog dana zato se nama muslimanima prijeti da šta? Ne izričimo kletvu ni u kom slučaju. Zašto? Zato što se desi taj tren kada se prima do ova, kada, kada ta kletva dođe do onoga, pa ćeš ti se pose, ovaj kajas zbog toga, ali će biti kasno i tako deli. Koga ti, vrata najviše spominješ? Spominješ onoga koje ti je najviše usjecao. Ja to stalno motam u svojim predavanjima. Moraš iz svoga srca sve da, sve da ispumpaš. Ne smije u tvom srcu niko biti sam Allaha veša. Ber ti znaš ako ona ko se zaljubio u svom životu. U to momentu, u to doba, u to vrijeme, u toj situaciji ne postoji niko više u njegovom srcu ni baba, ni mama, ni profesor, ni hođan, ni hasan, ni huso, ni bilo ko osim te osobe u koju se zaljubio. Osobe koje su koji vole svog gospodara, nisakim ga ne miješaj. Kako kaže poslanik Alesran, dvije se stvari u životu ne mogu nikako, ovaj Kao što vatra i voda u jednoj posudi ne može. Ne može lice mjerstvo i ne može iskreno, iskreno, iskreno iskren vjera. I ona koji sam ja spominuo u hadisu, Allaho je najdraža ta čista, čista vjera. I kako hadis završava, je ona koja je tolerantna. Znaš kad ti neki brat dobro stane na žulji, na prsi. Zavisno od toga šta je u tome, u tvome srcu I kakav si ti u stvarnosti Ti ćeš se tako ponijeti ako, ako imaš dušu cukinu fala Bogu odmaćeš ga Ako imaš dušu konjsku fala Bogu da ćeš ga ritnice Ako imaš dušu ne znam kojeg ko ajvana Vi znate kad se čovjek je tako Spusti na nizak nivo Da bude ispod svakog nivoa Zato ljudi tako vrlo često reaguju Zato što im je takva duša Ja i ti imamo svoju vjeru. Naš gospodar nam je dao formulu za sve. Kako je fenga za sve? Šta god te zanima na ovom svijetu, osim ako te ne zanima šta piše u Kur'anu, naći ćeš u Kur'anu. Zašto nisi do sad našao tu? Nisi se interesovao. Nisi se raspitao šta poslanik, ali selam po pitanju čega, koga, ovaj, šta kažem. Znaš zašto, brate? Zato što u tvom srcu nedostaje ne ovog materijala, nedostaje je kina. To je jedino bolje, jedino bolje od sabora. Jedino bolje od sabora. Kažu, braćo i sestre, da je ljudi se bave istraživanjem Kur'anom, pa neko je izračeno koliko ima harfova, neko je izračeno koliko ima ajeta, neko je izračeno koliko je spomnio ova riječ, koliko se je spomnio ona riječ. Neko se ovaj, zainteresovao pa saznao šta je centar Kur'ana. Koja, koja riječ je centar Kur'ana? Znate li, je li vam iko to rekao? Centar Kur'ana, neko je našao da je to rečenica i neka budu ljubasni. Povezujem s ovim hadisom poslanika, ali, koja je prava vjera, ona koja je tolerantna. Ti kad dođeš tamo u neku prodavnicu i prvi put kad se neko prema tebi ovaj, nezgodno ponese, nešliš više nikad doći tu prodavnicu, ne sviđa ti se više ništa u toj prodavnici. Kad dođeš prvi put prijatelju svome i ona žena te pogleda crno, zašto si došao ili ovako ili se na njega ne dere, ne mora tebi pogledati, samo nek nebude atmosfera, pina ti malo ćeš kad više doći. Ovaj, u, u, u, u, u tu atmosferu, na, na to mjestu i u posjeti tom prijatelju. A zašto? Vre? Onaj ko ne posjedio je tolerantan imam. Onaj ko nije ljubazan prema braćim muslimanima. Kod njega su korovi ovladali srce. Njega treba operisati. Njega treba dva mjeseca tretirati. Kako ga tretirati, Efendija? Treba se zatvoriti u itikijav 40 dana, treba postiti, treba svaki dan da isplaće toliko litara suza, treba da se pokaje za grijeh koji, koji se sjeti i koji, koji se ne sjeti, treba toliko da očisti svoje grijeh, treba toliko da podigne svoj iman pa da ti korovi nestane. E, to je operacijalno. To je operativni zahvat. Kogod osjeti da mu se svidi neki grijeh, Odmah nek operaciju sebi čini. Nemoj čekat da se šeitanska surla ufati za tvoje srce. Tad se malo koji ščupa do kraja života. Jesi lupozno brata koji je dobar, moralan, čestit, klanja sve, upražnja od islama, ali se bavi nekakvim porokom. I ne možete to, da to ostavi. Znate koje najveće iskušenje na ovom svijetu? Imaju tamo naborajna četiri najveće iskušenje. Najveće iskušenje iskušenje u vjeri. Iskušenje u vjeri. Neka ćemo o tome, neka ćemo o tome ako budeš. Zato odma operativni zahvat se bi uradio. Odma počni postit. Čim nešto u tvom srcu nije kako Bog je zadovoljan, odma odni posti. Sedmicu, 15 dana, 40 dana, ne znam, samo da ne ne priđeš granicu. Kad pređeš granicu, onda je problem veći. Ne osjećaš da da si u problemu. Znate koji je veći problem od problema? Koji veći problem što neko pije alkohol? To nije problem, to se rešava. Imaju škole, ne znam, nija. Problem je što on smata da uopšte nije u problemu. Čovjek koji konzumira a duha, nije problem što on puši. Toliki. Veći je problem što on ne svata da je u problemu. Da je danas, tako, duha najveći ubica, da je ulema lema rekla da je to sad haram s obzirom na medicinske, na naučne osnove i tako dalje i tako. To je veći problem. Nije problem što tebe, brat, ovaj, zakini za nište. Problem je što on ne zna koliko je to veliko kod Boga. Jer se sjećate da poslanik Ali kaže da je veći grije u grozi čas Mosimana nego srušiti kjavu. Nego srušiti kjavu. Zato kaže se da u ovoj nekakoj, nije to naučna oslova, a nečiji rad je da je centar Kur'ana, rečenica, neka bude ljubazan. Neka bude, neka bude ljubazan. <clears throat> Ima jedna stvar koja na ovom svijetu po najbolje osvaja ljudska srca. A to je, vi to znate, a to je hedija. A to je hedija. Mnogi smatraju da je hedija samo ono što se onaj, jel, zamota, donese i ne. Nekad najbolja hedija tvojome bratu je tvoja lijepa riječ. Allah džanšanu spominje riječ lijepu, je tako? Kao kad se posije jedno žito, jedno zrno, iz njega je sedamdeset klasova i u svakom tom klasu po stotina zrna. A ah, kakav je tefsir ovog Kur'anskog ajeta? Kakav je tefsir ovog ovog Kur'anskog ovog kuranskog ajda. Zato poslanik sallallahu alejhi kaže da čovjek kaže jednu riječ i ne daju nikakvu pažnju, a bude fina riječ, i onda ga o, o, o ovaj kako zove? Odvedena je najviše da ređe kod Allaha. A kaže isto tako mljuči se nešto ružno ne znam nija u kom smislu, a kaže postanike Al-Islam toga sroza kod Allaha. Tamo 16. stranica Kur'ana gdje Allah al kaže o vjednici ne izgovarajte rajina. Ma jedna riječ koju su avaj, predislamski jevreji koristili pa su je posle preinačili u pogrodno značenje. Ode Allah al Terbijeteći vjernike kaže, nemojte govoriti riječi koje imaju u sebi dva, dva smisla, koji su dvosmisleni, koji se mogu i ovako i onako razumiti. To je vjerniku zabranjeno. Alađan Šanu uopšte ne govori u ovom kuranskom ajtu, a to je prvi poziv u Kur'anu, zapamtite, i to puno govori. Prvi poziv u Kur'anu vjernicima jeste da ostave dvosmislen govor. Ne da je Bože da mi se našališ nešto, pa da ja... To prihvatim na ono negativno. Ne, pri, ne prihvatamo stvari, si pozitivno. Da me s tom tvojom dvosmislenom riječu ne daj Bože ne daj bože, ovaj, bože uvrijediš. Zato ni zbog čeg ljudi neće više uđene nego zbog ovog malo mesa u, među, među zubima. Zašto? Zato što ne promišljaju, zato što se ne boje Boga, zato što ne vagaju šta pričaju ili što malo, što malo ne šutim. To jedan, ja urlo često kažem, jedan od posebnih posebni i bareb. Kažu ashabi, brate i sestri, da nisu smjeli ni okom ništa loše pričati. Kak to je, Femija? Ashabi nisu smjeli ni okom ništa pričati loše, ni o jevreju, ni o, o, o, o hrišćaninu, ni o ne daj Bože musimani. Znate koji je odgovor na to? Kaže, nismo znali nići kraj kakav će biti. Ne znate, Adi sallahu poslani, ikad je poslani kajaliju sallam, prijeti onima će, koga će knjiga preduhitriti. Koga će knjiga njegovih dijela preduhitriti. Biće dobar, dobar, dobar, ali na kraju će okliznut će i završit će ne treba. I obrnuto. Zato asabi nisu tijeli nikome da pridikuju. Nisu tijeli nikom ništa loše da kažu. Zato Hazrat Omer kaže svedi račun prije nego što ti se bude bude slobodan. Prije nego što ti se bude slobodan. Završu. Sajedim događajem i jednom, ovaj, jednim hadisom sa dva hadisa. Prvo Usmani Kerislam kaže najdraže djela Allahu su ona koja kojim oraspolažiš i obraduješ svoga brata. Usimana. Allahu najdraža djela na ovom svijetu jednom od radisa, Allahu pa kada se ovom kaže ona kojim obraduješ i raspoložiš svoga brata muslima nemaš para nemaš firme da ga zaposliš nemaš avion da ga provozaš a kad dođeš smiješ se svome bratu malo ga zagrliš pa kaš šta ima ovako onako. neka to bude lijek njegovoj duši, nemaš pojma šta se dešava u njegovim prsima Nemaš pojma šta se prije deset minuta desilo u njegove kući. I nisi svjesan sa svojim osmijem, zato je u islamu osmijem ovaj sadaka. Sa svojim osmijem, sa svojom lijepom riječi šta se uradio. Možda se ga izliječio od nekakve bolesti. Možda se ga izliječio od nekakve nakane. Znate onaj, muslim, ovaj događaj za vrijeme Ramazana, kad je jednom ovako nabildanom momkom, ovakvom, <laughs> Jedan nabildan momak jel kad je vrijeđao jednog brata Musimana koji je postio. Nat Hadid je lao poslanik se nam kaže kada vas neko bude vrijeđao recite ja postim jel tako. On njemu kaže Vojtim događa? Kaže imaš ovaj sreće što je Ramazan. Čeka da iftar ima za. Pa ćemo se pa ćemo se onda, pa ćemo se onda jel, nej, to su nekakve, to su nekakve mjere kod nekog kod nekog je Jel bez Ramazana neko, neko bi rekao čekaj da završi Ramazan i tako dalje ali paste, hadijs kojim smo počeli Allahu najdraža vjera je koja je tista i koja je tolerantna sredina Kur'ana je jel kako smo spomenuli nema to veze sa riječima poslanika ali ima veze sa e, sa mjestom te riječi u Kur'anu budi prema njima jel, budi prema njima kako ode kaže ljubazan budi, budi prema, njim, prema njemu ljuba, ljubazan I odena u ovom su najdraža dela poslani kaže Allahu dželašanusu, ona gdje ti obradoješ brata, brata musimana. I kad čuješ lošu vijest neku na internetu, na, na, nemoj odmah zvat, gledaj da nađeš neku desetu dobru vijest pa da saušpriš brata musimana. Da ga obradoješ nečim što si ču u Siriji, što si ču ne znam, nije u Sarajevu, ili dje, na, kojem, na kojem dijelu, pa najte, barem sad nije teško posaditi. Ono što ću za kraj reći svakom bratu muslimanu i muslimanki kad je riječ i vezano uh, za ovaj naš, naš mjesec Ramazan, jes, mjesec Ramazan, spomenuo sam je najbolji za remont duhovni. Onaj ko tu remont ne, ne, ne učini sam sebi i ko se ne operiše braćo, posle Ramazana to teško ide i skoro, i skoro ne može. Posanik, ali satu salam, nas uči na ovom svijetu da je najbolja hidža ostaviti ono što, što Bog nije, čim Bog nije zadovoljio. Ja vas pozivam, brate i sestre, da ovaj Ramazan učiniš hidžu ko što nikad nisi uradio i ko što možda nikad nisi, nećeš uraditi. A to je da ostaviš sve svoje aperime, koliko je to moguće, da učiniš hidžu svome gospodaru. Da iz onih je tako oblatnjavi i kakvi već ova aferima da se preseliš u pokornost, u pokornost onem gospodaru. Ne postoji za mene danas u ovom vremenu jača stvar neka, nego kad vidim mladića, nekog ko se vratio Allahu dželle šanu. Za mene danas ne postoji bolja stvar. Naći to musliman. Muslimani danas najviše da au treba da činimo muslimanima, zato što smo na takvom na kakav nivou Zato što smo se toliko obrušili o sami sebe. A vidite, najviše islam prihvataju ovaj, učeni rišćani i nemuslimani. Zapamtite, učeni. in jedan i malo koji musliman je primio islam danas zato što je vidio da je hal muslimana zbog toga što su muslimani dobari tako dalje. Zato... Najbolja hidža na ovom svijetu da ono što još nisi uspostavio od šarijata kod sebe da to uspostaviš, ono što nisi ostavio od grijeha još da to ostaviš. To je najbolje putovanje. Ne može čovjek ovaj, bolju hidžu učiniti na ovom svijetu. Nego da ovom sad Ramazanu, ako Boda inšala kad je to najlakše, da ostavi ono što ga se ne tiče. To je znak imana. A da ne govorimo harama i tako dalje. Ti sestro, koja možda još navraćaš u diskače, ti brate koji još pušiš, ti brate koji još nisi ostavio one dvosmislene riječi, ti brate koji vrlo često mezetiš o bratu muslimani i sestru, ti brate koji vrlo često sušaš grije, ali nisi još imun na to, nećeš da izađeš od atle, nećeš još da ovaj, upozoriš svoga brata na to što pričaš iako se poistovjećuješ i znaš da se poistovjećuješ sa, sa, sa, sa onim koji... R, r, jezikom riješiš, ali ti nemaš snage da to ostaviš. Zašto? Pa u određenom smislu predstavljati to zadovoljstvo. Jer znate da je to posebna vrsta, da tako kažem, kako kaže alkoholčar je notorni alkoholčar ako ne može ostaviti. Imaš notornog ogovaraoca. Imaš notornog potvaraoca. To su daleko veće bolesti jel, od ovoga. Zato moraš učiniti hitžu, brate. Dok nju ne učiniš, nemate nigdje. Za vrime poslanika, ali selam, bio je jedan Ebu Dihje, El Kelbi. Bio je tamo zapovjednik neki i brinio se o, sedam, o sedamstotina ljudi. I šta se desilo? Za svakog su mogli reći primit će islam, a za Ebu Dihje nema šansi. Zato što je bio tako loš. Kada se pojavio sa suzama jednom na, na, na vratima džamije, svi su se okrenuli sjećajući se aferima Ebudihije. A poslanik, selam odmah da svoj ogrtač i pravi mu mjesto kod sebe. Bujdu. On grca u suzama u predaji se kaže. Kaže, Allah poslaniće, ja hoću da se vratim korijenima. Hoću da, da primim islam. Izgovara šehadet još više Grca. Kaže Allah poslanik, šta je to od radosti? Jesti je od radosti Allah poslaniće, ali jedan grije svoj ne mogu nikako zaboraviti i mislim da mi nikada gospodar moj neće oprositi. Kaže Allah poslanik, recimo ne mogu ti to kada Allah poslaniće nikako. Reci tamo vamo i kaže njemu, Allah poslaniće, sedamdesetero djece sam svojom rukom zakopuo. Izdatu predisam skada pi žensku djecu za što su jive zakopavali. 70 od djece svojom rukom zakupu. I onda Allah poslanik Ali selam tamo se predaje i kaže da je počeo desno lijevo da se ovako okreće. I on kaže: "Šta je Allah poslanče, jel tako da za mene nema oprosta zbog ovako velikog grijeha?" Kaže Allah poslanik: Došao mu je Džibril i rekao da ti je Allah oprostio. Posle šehaadete kad si ga izgovori o sve grijehe koje si počinio, to je Hidža. E pazi, varaš se i, i ja ako mislimo da za hiržu ima vremena. Pa otreje saš. Ja znam brać koji puno voli. Puši. Nisam mu nikad rekao do da ostavi. Ovako kad se obraćam, onda se ne obraćam samo njemu, obraćam se svakome. Bojim se da se neće naljutit na mene. On zna to da je da je to grije. I znate, nije uopšte mudro da upozoravaš brata za, nekaku, za nekakav prestup koji zna da je prestup. Ne. Mudro je da činiš dovu za njega. Da ga spominješ svome gospodaru, da mu okrene srce. Nije mudrost da onome koji zna šta je zabranjeno, da mu govori što je zabranjeno. Molim Allaha, da Ramazan iskoristimo, da učinimo mu hijđu. Molim Allaha, da nam ukabuli ove sve naše ibadete. Molim Allaha džele da ostanemo ovaj baram čisti od grijeha brate i sestro. Molim Allaha džele da budu nam braća muslimani preći nego mi sami sebi. Molim Allaha džele da Allaha i poslanika volimo više nego sami sebe. I molim Allaha džele šanu da nas Allah na sunnetu davno sveti zadovoljan s nama ako bude inshallah. Amin. Ako ukavle hada stakuna li velakum. Assalamu alaykum rahmetullahi ve te. Da vas Allah nagradi na skrpenju.